batitzala berri bilan bat gauontaz, oita sortzi, laroitame sortzi? Bai, hori da. Eta, bon, e, ez da gehizki, baina pentsatzen duen pixka gehizioitia, eta e, bon, ikusten dut ezenako nire antzinean dela pixkat, e, bera datzi e, eta bera antzinan. Bon, e, hori, eta, ba, ez, da, ez da gauza... E, Ani maia, eh, bakarrik biharren uh, bueltan behar ikusi nola ez da gauzak antolatzen dien, eta ea badien uh, akordio batzu ere pasatzen ahal, edo ez, hori ikusi ekorregu eta egunetik biharre da. Badira, bit alde gehiago direna bigarren itzulira, gixak behitiarena eta endai abiltzen taldea bertzalarena, zoin izaten aldakakoa? E, bigarren itzuri batetarako, beitia zurekin zen e, azken legekin tzaldia, norekin mintzatuko zara? Buan, e, naskie ez behitiarekin, edo e, e, gaur ikusiko hodugu guri, e, ez dugu mintzatuko gira.